Ale rukopis, který teď píšu, tenhle novější teda, takový optimistický, jako ta písnička před těm. A ještě trošku optimističtější. Má to pracovní titul Sněhvorka v Hadřících. Sněhvorka v Hadřících hladově hltá střídku, a doba ledová čtí z na biografu. Led ulbil na sloupů a sedmst křítků přisáto na karafu Bojara Směrnova. Oběti obětí, zplodiny, porno, drogy a brhy na obzoru v s ozvěnou. Škrcená souvětí. Dvojité monology přes desku skloněnou na místo rozhovoru. Alkohol, tablety, let ohně v žáru etny. Obkládek z žíraviny na úsměv strhaný tvůj svět. Svět bez hřbetý, bez hlavy, nepříčetný. Modlí se strhaný, odpust nám naše. Viny. Charakter rozláme samota v karanténě, daleko kdy se šílí rytmické kytary. Neznáme, neznáme, známe ještě méně. Lidové safari, kde na lidi se střílí. Svět trotl, oděný všat pro švýcarskou gardu, obleček kašpara a čapka s rolničkami. Skřivené kořeny s lichými zpěvy bardů. Šílený Albert Camus překročí Lazara, jedanoční Paříží bez bot a bez haleny. Mr. Robert věší spocené kacíře. Antek z lanýži a život zahalený výpady po síře. Dech a poveteši. Prý měl bys vyprávět hnízd ze slov Iliádu, či ódu na pokoru Terezy z Avily. Příběh? Ne. Lepra vět opěvujících zradu a pašklep zavilý jako rana v čase moru. Svět slepých poetů, řících jen světlo denní, zděšených soumrakem, zapírajících noci, v třeslavém falzatu smíchu a zapomnění. Obojživělním loci nad lahví s koněnkem. Svět katů, katyní a šifrovaných šifer, prolhaných pamětí a nudných archetypů. A stvůra vzad svatyni. Ne anděl, ne lucifer. Lhostajná krutost vtipů, vyrážka na pletě milovské venuše. Svět světem ještě stojí. Rošády, gambity a paty diplomatů. Zrak mistr Hanoše, zrak smrti na oroji, vsazení do dramatu, do prázdna přibytý. Cvakají závěry, Je jestřáby pod nebesy, čtyřdu pro štěstí a pro vás z Svět linek důvěry, kde jeden nahrabe se spíchy a indolence a druhý znažesti. Svět hrobství, lakoty, chrapounství, arogance, zapřených ambicí a potlačených vášní. Svět stejný jako ty. S drzostí samozvance žoldnéři, prostopášní a panští běřici zasedli ke kostkám v taverně paranoje, pachlevné pálenky a stydnoucího potu. Svět zmrzlý na kost. Kam zmizeli Hals a Gója? z Dantu a Diderotu láptě a válenky sibirských barbarů. Hov vyděračů daní, fýzlů a vexláků nadává na poměry s děvkami u baru. Je doba byn obraní viny a nedůvěry vězeňských tepláků. Táhne čas ledový, táhne čas ze Siběře, do země bez zemků, do země bez jazyka. Co dá ti bardovi? Jeskyně v Altamíře, předepsat narkotika a rytmus odsemku. Sněhorka v exilu, hladově hryže skývu, vranečku na hřbetě, kus juty na kostýmek a tucet čumilů zabírá ze statývu dokumentární snímek o nouzi ve světě. Sařeny bez chrupu, s pentlami na paruce, ve frontě čekají opřené oberličky. Zástupy v zástupu. Lidová revoluce, dvě kila krkovičky, co trofej v turnaji. A tak dál, tak dál. Není to veselý? Já se k tomu jak se nedostanu poslední dobou, protože pořád... Co na práci? Hlavně teď poslední dobu vždycky píšu, že domáci měli převohou stevice ze hry. A dělám sportovního reduktora. A redaktora tedy. To je tam, to je ona právě, to je se postavím, můžu? No. Asi, potom, asi potom zase sedmějte. Prej, dělej, co chceš mi říkat. Kdybych s tím začal, to byste koukali.